وحیم ال بدل دا سلو رمده ذات توابع سلور اول شيء ها عطف قريب تاكيد يا توكيد سألو بدل, بدل <تصفيق> <تصفيق> إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعراب هو الفعل يبدل دوره بدل اصل کی عوض ته وایره ته وزمته ما سره ته کتاب بدل ک یعنی دا کتاب را کا او يُنحلُ يُنحلُ معنى شدة معنى يُنحلُ معنى دادة يُعطى الثاني إعراب الأول نُدِي الدوَي اسم تبع الأول إعراب وكل شيء بدل دیتو ویلے کی اس تاسو دو کوئی دو بارا دائیو تابع دے چل بل اسم پسی رازی یا تابع دے چل اخپل متبو پسی رازی او مقصود پا حکم سروم دیو لکتو اس مسلح میں جانی زیدون ادکا زید رائد نزيدون اخذرني دي. مثلا ددم زيد ندم ددم ندم ددم ندم تو زيد قال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عن الشهر الحرام قتال في تپوس کټانه په واره د نياشتو د حرمت کې چې ځان عام تپوس نه دی بهاره کې په هغه باندې پوس hộiګه در مثال دی دی لګاتو سره یاره ز بیماره او د مخودي بیماره مو بل دی بهاره تا اور مصالحہ پو شو دا تر یا را ځ کلي څنګه کورته ټول کلي دا ورته څنګه دی اورله پهونو کر کر دې ورته کونا دا نه چې مزدار او مزر بودیوس نه برابر دي تو ته ته ځالو اثر کشگو sev Yup. اگر ر bio fo will be a sheep. اگر گوش گوش نست دیو کواه؟ اگر میرد شکنه؟ نクران شگوش سلام بسما言ن. نفت کارید هدم اثنان. نطا ویا نporte باز سوال مئنادweightweight رو Econom our land اگر أنه میری صجده؟ آ عنوستpper؟ نفتاح به خیلس؟ ب sign. نفتاح به خیلس ممبر اگر مصاله؟ نفتاح به خیلس. اگر جواز؟ قرانے به خیلس ب earn class فاجي اذا اسم نوع دلامه نفس ملي حلو اسم بدل دبل اسم بدل په مقصد کوشه يو اسم د ذکر کوه پسې د ذکر کوه د دې دوه ماده اول یو ما راي بلغه زاح په کوشه ينحل اعرابو ورقوله بشدي دغه اسم د اعراف د <تصفيق> داو ليز كقامار بويدا ما روي كام انثويدان كا انثويد كتاوابعو كيديرا كاما <تصفيق> كا جنو داجن والفعل ايضا يبدل او يوفال بل بدل كراتليشي يعني ذكر قول بس بل فعل ذكر كذا واضح طبعا باش ندي اقسامهم دا بدل بسالور قسمه فانطر الاحصائها كتا اراده لشمير ددي فاسمع لقولي تستفد فَإِن تُرِدْ اِحْصَاءَهُ كَتَ اِرَادَ لَرِي دَدِي رَاجَ مَكُول نُفَسْ مَعْ لِقَوْلِ تَسْتَبِكَ تو غُوِلِ سَدُ مَا بِي قَوْلْتَ مَتَعْتَ مَقَائِدَهَا سِدَ الشِّ فَبَدَلُ دا بدل بیا په سلور کیسه ماله سلور اقسام دي دا وي ګټه داشمار نه ما تاغوونی یو څه شه ده بدل الشي من الشي اي چغیت بدلول كل من الكل ويس ما کچينه سې قرکې طول ما بیا زکاك ما تاغو نه اهدنا الصراط المستقيم الا من مو مضبوط کې پلار نه غ سوال سراطه سراط الذين دا لا رضاك سامره دې دويمنم اول قران <تصف> باكن سراطه هو بلغه لا مضبوط کې چې دالا صحیح دا مثال به کل په کل کې دا مقصد دې چې جاءني زید ور ماته زید راي مور پسې دی اون زید بیا زکه پسې دی وی جاءني زید اخوک نزیدن تول زید و اخوکستارون دیغا احمد پورا اپوین دشنی وربنکا پوری گئی که نا پوری گئی اے لکا نو از بدا اخوکم مرفوی مرفوض ہے اخوکا وحی از بپتہ لیکی دن احیان آہ هاں؟ پسسره او سره تا سویر ویداد اسمای خامسا دا کنه بایی که یو اخوکاو چه حالتی رفی پسسر رازی؟ کل رفع پسسر رازی پاواو سره او دا دی حالتی نزف سرازی پا حالی فسر رازی پا حالی فسر رازی اخاکا او حالتی جری پا کسری سرازی نو اخوکا تا تسنگا پتو لکه ایسی مرفوض دی دا اسماعی خامساو نا دی او اسماعی خامساو بانا چی کلا ضرورت شي نو واو ببکی سپوش شدی کنا خجیلی دیتا وی بدل الکل من الکل و بدل البعضی زیدن اخوکا کجا زیدن اخو کدازر کدی جا آ خودشیر دو دی نیتی حمزہ غرزو وزن برابر شی کجا زیدن لکران وزید اخو کا چستارور دی ذا سرور بہجا پدا سحال کی چی خوشا بہجا او خائستو خوشی اگه ياوده بدلوا بعض من الكل فبدلوا وبدلوا من الكل ماذا وقع؟ جوه بدلوا الكل من الكل شيء كل طول غثيك كم من الكل ده بيوقع بدلوا البعض من الكل دي ثوي ايه شيء مخلي سيزي ترقيدها هنا بعض ذكرت ستا دجیبنه په پی سي واغستي لاسو रुपه په پی سي په نو اګه کلو او دا بعش توسمه مار او ټي خوړه نیمه رټي می پورا رټي نیمه قران کریم کې راځي ولله علی الناس حج البیت وخت ده الله ده پارا په پا حل کو واجب لازم ده حج د بیت الله فتول لازم شو الله কই علی الناس فتول خلق لازم ده اوس غریبانه دی به سکل روست سوی من استطاع الیه سبیلا ګرا فتول خلق باندې حج لازم ده اوس په کې وصل لري نو دا مانی استطاع الیه سبیلا څه شو بدل البعث ده ارکولنا د ټول نه پکې روانتي کاسان څهول بازي به کې خاص پوهېږي کوم غنښ وي څه تاسو به دین نه پېږې د روټۍ په مثال اگر چې 13000 مانی نه ته دا بلہ کوم راځي به نه مو خور طالب څو یې روټۍ بس پوهېږي څو یې خورې 47 ها حداکونکی په بدلونه سبب تاسو کتابونه د رسولو بدل راغلي بدل سلام وبدل البعض من الكل او بدل البعض من الكل نکولنا کوم مثال <مان> يأكل <رغیفن> لکم دا مثال من ياكل رغيفا لك مدني سالم من ياكل رغيفا سو خروټه خري نصفه نیمه يعطي الثمن له دا قيمه ب ورکه نو ګوره من ياكل رغيفا تو خروټه پر رغيف رټه توي نصفه نیمه دا نیمه څه شي ګوره دي اولني تم بدر مين هوي تزوا دي ها شوی ورتا مبدل کی اسم و دیم گاو مینچ اوفید ای در این کرسی تفاعت، ای بڑی 사gram نگاکای وTele ای sOK ریب لی نه آر سرخابه منګه دا ور دنيشت مای که زو سکول ته دې کې سمته هم دبر نه دا غلط که سم ستایس نارسته به زو خو اواښه هغه پوزویبي نو دی اول تم بدل هو یې اځه بدل وای اول ته بدل من هو او دوم تبدلوا وبدل الاستعمال دادرند وبدل استعمال النحو راقني محمد جماله فشاقنا بدل الاستعمال بدل الاستعمال چه دا بدل مشتملی پسوانی پا با مبدل من هوانی سنی پی دا بدل شاملی مبدل من هوتا یخشکنہ با عن الشہر الحرام تپوس کایتان په واره د میاشتو حرمت کی دسه بارکه تپوس کې کتان فی فدی کی د جنگ بارکه تپوس کې یعنی د میاشتې مشتمل دی په زمانه فدی کی جنگ کول سم دی اصحاب الاخدود الله او جل شول اصحاب الاخدود پلانت دکلی اصحاب الاخدود ا چې هغه مسلمانانو سره ذکر زیاتې ظلمونه کوي ان نارې راتل وقو ته دا ور د د خندکونه وګا نه خندکونه قنست مومنانه به ورغړو وَاِدَا وَا مُشْتَمِلُوا پَ اُوْرِ اَنَّارِ الْاُخْدُودِ دِي کَنَا الْاُخْدُودِ دِي نَا بَدَلْ سَشَ شَوْا اَنَّارِ شَوْا اَنَّارِ تِي بَدَلْ شَوْا دِي تَا مُشْتَمِلُوا لِكِ مَا تَتَوْسُوَي تَكَتَوْسُوَي تَعَجُّب کی وَاچُو مَالَ رَدَ عَقِيم سِبْ اکیم سی برا تعجب کیوا چولو سشی تعجب کیوا چولی دے پسا مشتامل دے جمال دا اکیم سی سشے دا اکیم سیب جمال لزہر یانسو چیدو یوسف علیہ السلام حسن خوسم زرب المصر و پقبل زمانہ کی نمون پر زمانہ کی دے نو ده مشتمل ده پا حسن دسترگو مطابلے سب کولیسی دوی اختویس سب کولیسی اچه گرزی هاں ما شااللہ چه روانی گا تبا ویدینی اگر مالواتی گرزی ده سعدان مقابله خوشی کولیت ها پیرود لو لینا رازه؟ جماعت کی؟ نمیو؟ نمیو؟ نمیو جماعت کناز توی بی غمه؟ تیجریک الارچهر تاو؟ نمیو ماله دوره بدنه او چې 15 دومره غلط کاسته چې دبم د پیریډ نه پټي چې چینه نو تیارې هوګا روانه لګو راوځو حالت په بدلون استعمال بوشه ها مثال به څنګه دا مثال نه نحو لك راقني تعجب کی واچول ما لرا محمد محمد صلی الله علیه وسلم جماله دا جمال په تعجب کی واچولن فشاقني نما شوق پیدا شو دا غ تا توطا و شی بیگانه نګورا جماله دا بدل الاستعمال دی دسشینا دا محمدون را صلی اللہ علیہ وسلم پوش شاک پوش بینشوئی و بدلو الغلط سلورم بدلو الغلط تے بدلو الغلط دے تو خبروں کی غلط سی و داریت بیا کیب کی لگتو سپیرٹ لر آدم نشو کنا اتاو اے لکت خر دے نا نا نا نا نا کیم دے غلط شوئی لاکه سنری نو چې ده ته په وسهرا کې ولورې نوورې ته یې ګډار روانه تسې ګډار موږ چې دا سره نږدې شو دا نه پاله چې نه راوې ته دا یې نه شو دیت به دلون غلطه دته څه دمو پورته کوم اچل دې توار پر پیر پرسته له دې توار پیر پرسته کوی کدا څه نه وای ماته کله وووس کلر وټه نه خوړه یعنی وووم اوس کلر غلطه نو غلط څه نه داري بدل لکه خبره صحیح طرف ته راځي صحیح څنګه لکه ته نحو لك, لك, لك, لك قد ركب زيد حمارا زيد شوش خار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نبياتي سوئ فارسانا نحن نبقى أسباني سوش أسباني سوش يبغل لعب دي لوبي ستاتاي وز غورا عمارن کې ته غلط شې نو دارک د فرسنوي نو حمارن دا مبدل منهوده او فرسنته بدل څه پرې پوښې بدل به څو قسم شه بدل الكل بدل البع بدل الاستعمال بدل مولد په خو نشم چا سوچنی نو غره بدل البع اغه ته بیا اشاره وکړه حاجرشاء سوچنے کے بدلے بدل بدل استعمال بدل غلط اس میں نحو ہے المفعول به مفول به الکبابخه در ده مصنف ز ذکر کلم مرفوعات ذکر ک چکم تمزیدون بالا بسر عادی رفع عادی لا غیب ومن زمان کیدا ذکر ک سې شو توابع خطر شو ده در تا مفول به مطلب داله ای منصوبات در ذکر کې په کلام د عربۍ کې کوم څه زونه دي چې باغی بسرازي نصب برازي نصب کیږي زبر فتحه وځه غن دا په کم کم څه زونه رازي ابوسوا تو چې دا په پیژندل کې مې اې ضمه په سرازي را فتحه دا په پیژندل کې فتح په سرازي نصب دا په بل ډول چې جر په سرازي خبره خاطره نه کولی کیږي نو څه کیږي وځه غن تو گوزر کتاب شتا؟ سعدہ سعدہ سعدہ اگل امو گو رتا آتا ہاں؟ ایخ شبیر وکال پا ابتدا کیسی سعدہ ہوئی وکال پا آخر کیسی غشاش دوکہ کئی گرم نقلو نا ہوئی نا بس حنات کیم تارے لیکن اتقاله الاستاذ ودي اوما لا باس لا باس دي قاري رشاش سيد ابو دا درغاري له هوته بويه اوما نا قال طيب ده تو دي نو ايقاري المقريغ الشاش احمد سيد ها ها به <ترق> ذاك مفعول فقل بنسبه ايه يو فعلك انا كارطوي دا كارطي فاعل او كم كارجي كنغيسول مفعول اساله شويه ندوي مهما ترى كنشي توغوري اسماً يو اسم وقع الفعل به چه فعل واقشوه فدي يعني را قرزي دلئك بيقل دا فعل زفائل دا قزاكم دا فعل دا فسر وقرزي ودا قد ما نفعل واقشو دا كار دا واقشو فذاك مفعول ودت مفعل به سيشو سوئي ورطا فقل بنص به نطوى چه دا بمنسوب دواب زيد علمرا عمرا منصوب شه عمرا منصوب شه دهکه مفور بهيده مفور بهيبه پپټو سترګوسي ان شاء الله پوشي بيش کامث لزورت العالم الاديبا لك مثال ویسن گئی زورت ما زیارت کو ملاقات مئو کو العالم عالم نُزرت ملاقاتكما زف عيل فهم الأديب دتاه ملاقاته بچا باني ورلو ملاقات وغن نو عالم مفول به شيء نذت اخو مفول به منظوبي دنا نوبي جايكو خاجي ده الاديب اولي منسوب ده ولا ولا بنوي على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما هو ده اقول به دې الأديبه ولمنسوب ده اوس به پਤਾ لګي تیسو ما عالم الأديبه تي اغه شينه ده عالم ادیبم ادبناكو ادب وبكي العالم موصوف او لدیبا نوچه عالم منصوب دیبا او منصوبی زکا موصوف صفتی او یا را بیدا سمخیهو پتوابعو کمیو چه ده موصوف او ده صفت ده منعوتا و ده الحمد جو احراکا اس پر پوشی کنا وران کرا دی کنا الحمدللہ حمدوندی ده پارداللہ وزداللہ صفتون کم دی رب العالمین چرد ده مخلوقات چچچپا کرا دی ده صفتون ہے نقول را لِلَّهِ نُرَبِّي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِ وَشَيْكَانَا اللَّهُ العزیم زو الحكیم قَذُرْتُ الْعَالِمَ الْأَدِيبَةَ وَقَدْ رَكِبْتُ الْفَرَسَ النَّجِيبَةَ زِصُور شُمْفَ أَسْبَعَنِ النَّجِيبَةِ تَيزُو نُو رَكِبْتُو فَيَلْ فَاعِلُ الفَرَسَ مَفُول بِهِ مَفُول مَنسوب لِنُو او النَّجِيبَةَ صفت ده د فارسہ د بارا هغه موصوف ته موصوف من یو عرابی چې منسوبیتو منسوبی کا مرفوع من ادم مرفوع ا کا مجرور د مطلب و ظاهرا یاتی و یاتی مضمرا <سفت> دا مفعول اسم زاہر امرات لیشی اسم زمیر امرات لیشی زاہر او زمیر غمو پی جندر ہے زاہر چو سرگن نمی زمیر چو نم سرگن نمی اول مثاله ما زکرا و اید اول چو ظاہر دے مثال یاگا دے امقی چکم زکر شور زرت العالماء عالماء اسم ظاهر نہ دے رقبت الفراساء فراساء اسم زاہر نہ دے و ثانی و دوئی مثال بکلی ثانی سے ثانی سے مطلب در حدو کی <شلق> سال ثانی مقصد دارجی مفہول بیہیسوی ضمیر بی نبیہ دا ضمیر بسو کس مالی قول متصلن و متصیل منفصیل دا ضمیر آیا کلب متصلی کلب منفصیلی متصل مانا این خط ہے بڑی دبلی سا آم متصل جدا بڑی متصل و منفصیل خوپی جنے گیا حسنًا وصول مخطوة مدى خام ضمير كلا متسيني كلا منفسيني لذلك يا ابداكي سيدا غيرتها نظام سيدا قضارني أخي ضارني ضارني ضمام ولاقاتك أخي زمارورا ضار ضار في المزيدة نی امنونه یې کار لري دا یا ضمیر دی څه شهید ملاقاتو کو زمام ګوره زمام معلوم نه دی غاسته زمام اوстаў د نو ملاقات او پر زمام زمارو ملاقات چا کو ورو مفاعل شو ظاره فعل شو او ذس شو مقبول به زمام ملاقات نو دا عالمی زمیر دهید نو دا منصوب دهوسن نو دا منصوب دهوسن کتابوز دا سوالو که چنی پاکت بسکون ده یا ساکر نده؟ نو مفول بهیغ نو جواب برسی دا مبنی ده نو دا سوال؟ کلام دا, دا, دا عربه که یو مبنی بالمورد مبنی غیتو چه بدلیگ را بدلیگ نه دا منصوب دی و پوپر تریخی اخکار این اغانا دغه د مډني د په معنی د مډني معنی تبدیل په کیناراج په ډا تبدیل دی راځي مستوبه د مډني د په څ سره په سکون سره یعنی په محل د نظر کې اصل کې په محل د سبب د زا زيد د سبب دی خوږه کناب د درجه یې د نظر سوک با دی کوئی شو دا ای دارتا دا زمیر مزال ذکر کن و ایاهو اصل <سؤال> تم زمیر دا متصلو هلکو گوارا دا نی دا ایا زمیری بختم نید دا زارا نیسا و ایاهو اصل <سؤال> او خاص دا دس هر اصلو <سؤال> دس هر احمی ساتم <سؤال> دایشو نو گوارا ایاهو دا زمیر دی لا طول <سؤال> يا طول يا هو زيد ضمير ده ان خطه ده سره دلي منفصل بقول بهيدا يا هو طول ده من هو يا يا هو طول يا هو نام بقول نو دامن صدقو محلن محلن نصرده غایر نصرده کذر آدی چه مبنی لے دو میرا اصدقائی چه اسم پردوک اسم آدی یو مبنی بالمعرب معرب بدنی بیرا بدنی و بدنی. مبنی لے بدنی که نصرد پر آدی مرفوع و هر حالت که بقیو حاله و تا بصیر پر آدی محلن دا دغه یو سره بیماري ظاهر نه تا ته بيمار شپاري دانيري تي اوب سرمنه خراب شو نه ظاهرن جتو ګور په بدن کې بيماري ښه یو د زړونو بيماري تا ته خیال یو سره وي ته مې د خپل آسو کې پته کې ضرورت و زه سره وي زه مازړي بيماري په توره طرف ته تلې ګورې وې د پلانود کلاوزنی ایک لیے ایک لیے کی رسید چې کم ده اسمه ظاهر ده بل ذمیر ده دا ذمیر بیا کله متصلی کله منفصل بلکې کله ٹوٹی کله سرกัน منشي کله ذمیر پټی خاري بنه قاضی بہرحال کوئی شوي نو کا ظاہر نی عقیدہ ذمیر متصل وزال او اياه اصل ذمیر منفصل زارانی کدا یا زمیر متصل او یا هو وصول که یا هو منفصل اغا یا زمیر منصوب متصلو او یا منصوب منفصل ده سوک بلیوان ام بوش فکر تا مصوچ لارو لارو المصدر لکه مصدر سته وې مصدر په اصل کې څه ته اصل الفیل ته اے فیل کار ته وایي ته چې کوم کار یاده غلا نو په عربی کې دې ته مصدر وایي لکه ته وسې ما او خوړا ما سوګا استادې رټي خورو دسوې خوراک وایي خورل وایي مخول المصدر او کار چی که زید می او اخلوه نو وحل تشه کنه وحل یو کار ده, ده و دی کار تا مصدر ورد با تا غسان ما تاو گو مصدر دی کار کواه مسلا تاو شوی زو او دوان نو او خوب که نو خوب که او ده دل، او دل، مل، تل، چل، فل، ته دارازه نظره خوڑل، سکل، تلل، را تلل، دل، کیناستر، حاسی دل، دوائی جوڑول، جوڑول سهی شو کانا، حلوہ خوڑل، کب خبر اپو گرشتو، شبل ای کاندل، لا استدل له او فاطمه اتش وشه تي سو دل دی سینی تاویی زکادان انسان پا بردر بدن که لگه بحر سی نوو تی بس خو زمانه کی خیلی تیل سو در اول پکار بی لی لی پا خوانه جمانه کی بس نو یاربی سی شده خیلی چه لی بی پکار دی سی شده خو خبر معنی بو شده نا سو در آنگی سو چه بحر اصل کی دی مزدر تا مزدر زکوی دینا و ایزا فیلم رو تیو مازی مزاری امر در کنی سیغیل مزدر نروتی لکه مثلا برای خوارل ندی خوارل و نمازیم جوڑه شوڑه خوارل کلیو اما سلید به زمانت عشیل مزاریم تو جوڑه شوڑه خوارک کلی پس خوارک کلی پس یا خوارہ د کومې پراتن کې وخت اخره ته ټول پیروونکي د مصدر معنی راوځي د مصدر مطلب د څه د ظهور او دراوته ټکو ورته مستر وایي بوجې نه ټول مصدر مقصد معنی تاسو کوو هاشمو استادو په جواب کې کار وایي کنه ال مصدر رسم من د مصدر یو اسم دی جاء سالسان چې دا درېم نمبر کې راځي د تصریف د گردان په وخت فتجئ <تسكت> كل نحو هيكنا هذا درن نمبر گرازی ورا با يذريبو درربت نمبر قتلا يقتلوا اكل ياكلوا جمع يجمعوا جمعا فتحيفتحوا ها شرب يشربوا وش تا کوي دیشو نمبر گرازی دا سر خبري لذا تصریف فعل کله چې تسکی گردان د فعل کې و بدا او د ده منصوبواله بدا سرګنښوي دي ان حساب منصوبواله ته وي سرګنښوي دي لدا به منصوبي هو کومې منصوب باي وهو ادامه الذكر ده لداعم لداكم لفته النحوي ده هر نحوي په زبان الدا معنا عندها تو نیز كلفته ده هر یو زوان نحوی نحوی سته ما بين لفظي ومعنوي ده پمند لفظي او مقصد یعنی ده طول يَوْ لَفْظِي الدَّوْلِ مَعْنَوِي لِ دا التقسيم ده احناه بالنسبه للمعروف ماده فبس كده ذكر كده فذاک د نومذری لفظی لغزی ده ما اگر وافق لفظ فعلېه چې موافق شي د لفظ د فعل سره ما ته وایي مصدر الفاظ لري کوم چې په فعل د مصدر کې په ضروري اوسه الفاظ نه دي ته مونږ مصدر لغزی وایي دې ته مونږ سو وایي مصدر لغزی دا تاسو وې قوم تو قيامان او درې دم په او درې دلو سره و درې دل هیڅ دي ته مفهومات لږموي قوم تو قيامان نو ورقيامان کې څکم الفاظ د قوم تو کې په قاف می کېږي اکل تو اکلان زورتو زیارتاً مالا دسوکو ایخشا ملاقات موکو قعدتو قعودان کیناستم پناست سرا ذهبتو ذهابان ویرش ایبی نو چی پا فعل او در مزدر حروف یوشان دی نو دیتو ایلی کی گی لفظی انی الفاظ ویګه کنه پوینه وغا موافقہ کذورتو زیارتا یته مفولی مطلق و فوعلی و مطلق کو زیارت کو اثر لفذه دوجر شرف شپ شپ د نور ملاقات مور اثر او پرسننه وی و ضاع او ضمر معنی چې د دا ستو ولیکینګي چې د فعل سره موافقه لري په معنا کې معنا یې وایي جدا جداي عبارتات هه شتا او حسنه واحده ودا موافق كل ما نه هو د مصدر منوي دي دوجي موافقي مطابق سره د سره بلا وفاق لقب غير د موافقه د لفظ نه لَكْ هِكَ فَرِحْتُ جَزَلًا فَرِحْتُ زَخْشَالَ شُمْ جَزَلًا بَخْشَالَيْ کَر نو مَانَ یَوَنَ دَ اے مَانَ یَوَنَ جَزَلًا زَخْشَالَ شُمْ پَ وَالْفَازِل بَدَل بَدَل دِ فَرِحْتُ او جَزَلًا یَو شَن الْفَازِل ام عليك څه شی ده فادَ رَادَ حَادَ او دِکِ ما ناسره يا وال يا تو سو جلس قعودا كي ما فقط تصور سوک ظرف ورالو کیته وای دڅ په هغه ته دبل څه وای ظرف دیدا مفعول فيه وای څه مې ورته تر واسو ورته مفعول کې هغه کلهخه مور ور دی ور بنهخه ها زرف به وای نو څه را پته شو پورا عايش تاسو څه کوئ؟ پښتوبه وایو ها؟ په دې کې